5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM Pe 13 mai 1981 a avut loc în piața Sfântul Petru din Vatican tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea de către turcul Mehmet Ali Akcea. Totul s-a întâmplat în plină zi, în timp ce suveranul pontif era dus cu papa mobilul printre miile de credincioși veniți să-i primească binecuvântarea. El a fost împușcat de la mică distanță, de patru ori. Două gloanțe l-au rănit în abdomen, unul în mâna dreaptă, și încă unul în deget. A scăpat cu bine, iar patru zile mai târziu, după slujba de duminică, s-a adresat credincioșilor din piața Sfântul Petru prin intermediul unui mesaj audio. Carissimi fratelii e sorele, so, cu in questi giorni Papa Ioan Paul al ii le mulțumea mesajul înregistrat celor care în acele zile se rugaseră pentru el. Turcul de 23 de ani, care a încercat să-l omoare, evadase dintr-o închisoare din Turcia, unde executa o pedepsă pentru uciderea unui jurnalist în 1979, deci cu 2 ani înainte. A fost condamnat în cele din urmă la închisoare pe viață în Italia pentru încercarea de a-l ucide pe papă. În cele din urmă totuși a fost transferat într-o închisoare din Turcia și eliberat în 2010. Pe 13 mai 1940, Winston Churchill a rostit în Camera Comunelor primul său discurs ca prim-ministru al Marii Britanii. Nu am nimic altceva de oferit decât sânge, trudă, lacrimi și sudoare, le spunea Churchill britanicilor, pe care se pregătea să-i conducă prin război, până la înfrângerea Germaniei naziste în 1945. Fostul premier, Neville Chamberlain, demisionase pe 10 mai, ziua în care naziștii invadaseră Franța, Belgia, Olanda și Luxemburg. 13 mai 2004, televiziunea americană NBC a difuzat ultimul episod al serialului Frazier. Sitcomul este despre un psihiatru care se întoarce în orașul lui Natal, Seattle și are o emisiune la radio în care dă sfaturi de viață. Ultimul episod al acestui serial care a durat 11 ani, adică serialul a durat 11 ah. ani, episodul a fost urmărit de 33 de milioane de telespectatori. Merse. Serialul Fringer, în care rolul principal este jucat de Kelsey Grammer A fost desprins dintr-o sitcom de mare succes Al anilor 80, numit Cheers Cu Ted Danson în rolul principal Cheers, era un bar din Boston și acolo se petrecea toată acțiunea serialului printre personajele care vin să socializeze în barul respectiv. Se numără și evident și psihiatrul Fraser. Spin-off-ul Fraser a câștigat un număr record de 37 de premii Emmy. Pe 13 mai 1941 s-a născut Richie Valens, cântăreț, compozitor și chitarist mexicano-american. A fost primul star mexicano-american al muzicii rock and roll, iar cea mai cunoscută piesă a lui este Luca fii atent, "La Bamba". Pentru alte interpretări, a câștigat și bătălia hiturilor. Exact. <laughs> Cariera lui Ritchie Valens s-a încheiat totuși abrupt. După numai 8 luni, a murit pe 3 februarie 1959 într-un teribil accident de avion în care se mai aflau alți doi muzicieni, Buddy Holly și J.P. Richardson. Tragedia a fost mai târziu menționată într-un cântec celebru, American Pie, prin versurile care vorbesc despre ziua în care muzica a murit. Pe 13 mai 1966, trupa de Rolling Stones a lansat melodia Painted Black în Marea Britanie, fix la o săptămână după lansarea din Statele Unite. În ambele țări a ajuns pe locul 1, de unde nu s-a mișcat după aceea aproape 3 luni. Painted Black a fost primul number one în care se aude un sitar, instrumentul muzical de origine indiană. Asta n-a câștigat bătălia. Hai, dat -o, mă Da! Serios? Serios? de că nu mai ți minte, vezi? N-a fost memorabil. Melodia poate fi auzită și în seriale TV, documentare, jocuri video, precum și în două filme absolut celebre, Full Metal Jacket și Avocatul Diavolului. Acum amintesc de ce n-a câștigat.